Запальних і гоноровитих. Товариські мечі виявились гострішими. Думка урвалась, бо непрохані гості уже вихопилися зовсім близько. Глядіть, не перечепіться, ноги піднімайте повище. гукнув до них Ольг і зблиснув глусливою посмішкою. Ті зупинились на якусь мить, наче й справді виважували. Чи варто прислухатись до цієї поради? А потім зірвалася з місця і шалені. Елс схвально зиркнув на брата, мовляв, дратуй ворога, нехай пінеться й кадеться, а ми вичікуватимемо». Затим гукнув Дай знати нашим, що якісь здирники до нас добиваються. Помовчу, а тоді докинув. Може так статись, що ми не скоро з ними впораємося, чуєш? Ольх, високо підвівши голову, напружився, аж напнули жили на довгій щиповницькому ході шиї, засормів рих. Густі протяжні звуки. Важко, мов у годовні птахи полинули долиною до перевалу, за яким серед похмурих скель тулились хутори. Ольгового клану. Там, почувши цей клич, знак тривоги бойовиська мусить облишити домашні справи і поспішити на поміч своїм ярлам. Нападники, зачувши ці звуки, вихопили мечі і лиховісно наближались. Один із них, зачепившись, за закущив лоду полуї плаща, смітнулось туди-сюди, а потім розлючено зірвав його з себе, відкинув геть. Еге, та це ж Скольд. вигукнув Елс. Та ось хто нас так пильно вистежує. Остерігайсь його прямих ударів, зрунив до брата. Той зосереджено надягав бойові рукавиці з металевими пластинками. Затис радоще махнув списом, призвичаючись до нього. Кинь головешку, тільки погасло! — хрипкувато попросив Ольг. «Натру рукавицю, а то слизько незручно тримати!» І, не змовляючись, брати порозумілися щодо суперників. Воногу випадало битися і скольдом. «Що ж, краще нагоди звести рахунки, вимороти мечем своє право на міцну тілу рогніду із хутора з кежлю. вони й не матимуть. Обомбона припала до серця, коли угледіли її Струнку постать, біляві коси і блакитні очі на святі, яке я влаштував, повернувшись із походу, її войовничий батько Йонс. Ольг майже цілий день крутивсь біля дівчини, запопадував в її погляд, відчуваючи в собі незвичну непевність. А під вечір, коли він схвильований і замріяний прямував сідлом на плечі до свого коня, шлях йому заступив скольд. — Гей, хлопче! Чи не здається тобі, що ти занадто часто витріщаєшся на декого з цього хутора? Я порадив би тобі дивитися в інший бік. Ольг якийсь час ніяк не міг второпати. Чому присікав до нього цей високий білявий воїн, чого так гостро, незмигно дивиться і тримається за руків і меча? — Хм! Хто? — "Я" перепитав ще світячись усміхом. «Не прикидайся дурником!» Сколь підступив ще ближче. «Світлі вусики найжачились в очах лихі вогники. Та я тут усеньку зиму товчуся. А ти раз з'явився, а чим оповив туди-сюди, мов Теля на вигоні, і гадаєш, що маєш право на когось? А чим ви ні?» відказав Ольгу, вже здогадуючись, про що йдеться хіба дорогу на цей хутір захопив хтось іще господаря? Хіба комусь іще доводиться платити за проїзд? Саме так платити тобі доведеться платити. Сколь штовхав Ольга рукою в груди, відтісняючи його за ворота, ціляко виказуючи перед присутніми, перешчебутливою рогніною свою хвецькість. Ольг зрозумів, звідки походить така сміливість, Заваживши позаду скольде двох зберуванів, які тінями сунули за ним. Шкодував, що не поїхав з ним Елс.